Itt. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Ah. Igen. Igen. Így nyáron, amikor annyi minden történik, én nagyon szeretek agódni de amikor gyakorlatilag 10 perc alatt 84 ezer dolog fut át rajtam, akkor már nem tudok dolgódni, mert amiért aggódtam, azt elviszi a Duna. És így teljesen átalakul az életem. Fél ötkor felébresztett a lányom, hogy ellopták a telefonját, hogy azt gondoltam, hogy most nekem mi teendőm van, próbáltam megnyugtatni, de azért annyira nem volt ideges, de azért már túl volt a síráson, akkor gondoltam, hogy a lányom csak a telefonja miatt tud sírni, hogy ez baja -e vagy sem, ezt már elmeséltem Ugi Attila, volt Füdeses Országgyűlési képviselőnek, jelenleg 18. keleti polgármester. Hozzátéve, hogy én egyébként napközben egyáltalán nem beszélgetek. Tehát én beszélgetek a műsoromban és aztán a szavamat nem lehet hallani. Olyan barátságtalan vagyok, ez elmondhatatlan. Azt gondol, azon gondolkodom, hogy ez normális-e vagy sem, de aztán rájöttem arra, hogy mit nevezünk normálisnak. Amit én annak idején normálisnak tartottam, azt most abnormálisnak tartom, és fordít. Hogy van? Igen, igen, igen, igen, ezzel Én is akar gondolkodtam, és írtam is erről most egy, egy, egy kis novellát, pontosan erről a témáról, hogy a, a, a, abban éppen a barátságnak a tűrés határait kezdtem el feszegetni ilyen életemben, hogy hányszor mondják át, hogy ez nem normális, meg te nem vagy normális, és én meg, a, a, hogy alakulnak velem az évek, én úgy látom, hogy, hogy, hogy, hogy most közelnek egy a normális életszázfogás felé, amikor megtáltam azt a pozíciót, ami nekem való az életem. Igen, én is így érzem egyébként alapvetően, hozzátéve azt az apró részletet, hogy képzeld el, dr. Pirger Csaba Ferenc rendszeresen küld nekem közlevényeket az alamegyei megyei főügyészségről. Múltkor küldött nekem pénteken vagy szombaton egy e-mailt, majd írt nekem rögtön utána, hogy tévedés volt, hogy elküldte, azonnal töröljem a listáról, és ma reggel 7.39-kor ismét küldött nekem dr. Pirger Csaba Ferenc egy e de most nem küldött egy hogy azonnal töröljem a listáról. Mondom nekem ilyen kis János. Ez, ez az, a normálisnak az a baja, hogy nekem egy belső értékrended. És ez a belső értékrend, ez nap nap... Uh, uh, Meghiúsul, mint a hallanám, igen. Kormányhivatalok, az államigazgatás és minden más bürokratikusan felépített intézménye szemben, neked nincsenek olyan szabályaid, amelyeket a így tudsz érvényesíteni. Vele szemben viszont bármelyik hatóság hivatkozik a jogszabályokra, amelyeket nem ismertem, és is hallottál róla, vagy rengeteg emberi, emberi hiba csúszik be. Ezekbe a dolgok, és akkor teljesen, mert van, mert, mert ő alátámasztja magát majd egy, egy rendeletre és Igen, valójában azért szerettem volna a protekciós gyerekből protekciós felnőtt lenni, hogy ezeket a dolgokat ne ilyen meg, és anélkül, hogy a hallgatóim bajszát akarnám rángatni, eddig többé-kevésbé sikerült. Tehát azt gondolom, hogy a ma Magyarországon a protekció az azt jelenti, és ezt először fogalmazom így meg, hogy pontosan azt kapod, ami egyébként jár. Így Tehát, hogy egyébként a protekció az nem ez lenne, a protekció az valami ennél több lenne. Magyarországon a protekció az az, hogy úgy élhetsz, ahogy egyébként élni kellene. Így van, pontosan így van. De most két rövid példát elmondott, amikor a legelső zsigulinkat megvettük, most évszámra azt, 60-as évek vége talán, az én anyukám a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott. És akkor, ha még emlékszel, rá, ki kell tölteni egy lapot, amin a szín választék volt, amin aztán állt a postházőről, de a homok, a piros és a, a élékságú. És akkor ott ültünk, a és a tapán meg én gondolkodtuk azt, azt mondani, ezt, e, ezt nekünk nem kell kitölteni. Mi az, hogy nekünk. Hát, mert ő már megbeszélte a trébi a Merkur telepen, hogy akkor mi, mi, mi megkapjuk a homok szint. mi ebbé szerettünk volna és kimentünk a Merkur uh, telepre, cseppelre, és egy a érzésem volt, hogy, hogy a Báncia hogy anyám megnek kiabálni, hogy trébi cseptárs, trébi cseptárs, trébi a trébi szorongat anyám ö, ö, ö, ö, kezét, és átmentünk raktárokon és udvarokon, át, ott állt öt dalap hovok sinő Ez volt az első, adne, Szégyen, mert vegyes büszkeség érzés, ezt fogok mondani, Mert az érzések János, azok a végletek bürodalma. Nekem erről egyetlen egy történet jut az eszembe, lehet, hogy már elmeséltem a hallgatóimnak. Én imádtam az apámat, akit nem lehetett nem imádni. Sok szempontból emlékeztetek rá, de olyan jelentős figura sohasem leszek. Apám szocialista összeköttetéssel, ami volt neki, orvos mi voltából fakadóan kapott valami, mondjuk homokszínű neki minden autón kék volt, de mondjuk egy homokszínű csigulit, és apám elment megköszönni. És elment a miniszterhez, mert apának valami miniszter volt, van protekciója, és elment a miniszterhez, és akkor leült az előszobában, és aztán kijött a titkárnő, és mondta apámnak, hogy rövidesen fogadja önt a miniszterasszony apám mesélte, pedig nem nagyon volt ő ilyen szempontból egy mesélős ember, hogy azt mondta ez az ember, rövidesen fogadja őt, a miniszterasszony, de hát akihez ő ment, az egy férfi. Kiderült, hogy azt a könnyipari miniszterhez ment el, a nehéz ipari miniszter helyett, hogy aztán maga a találkozás az hogyan sikerült, azt teljesen elfelejtettem, de apám szórakozottságnak ez a mértéke nagyjából abban az életkorban egy kicsit fiatalabb volt, mint én most, de most az most, most, ha nem is megyek el a könnyipari miniszterhez, a nőhöz, de az én szórakozottságom is nagyjából az apám magaslatán van, de ezt a történetet soha a büdös nem fog elfelejteni. De én, én, én most nem ezekre gondoltam már elsősorban, hanem arra gondoltam, hogy te neked megvannak a magad elveit, te valamit jól csinálsz. Ja, de nem, nem, ugyanarról beszélünk. Apám úgy gondolt, hogy meg akarja köszönni. Kiderül, nem. De, de, de van, hogy csinált, mert kiderül, hogy nem csinálod jól, mégsem. Mondok egy példát, mintha kimentünk Finnországba dolgozni, elmondták a külügyes kollégák, hogy ki kell tölteni egy, egy ö, papírt, ami a távol létünket igazolja az önkormányzatnal. Beledjünk az önkormányzathoz, kizdöltöttük, hova megyünk. Megadtuk a postai címünket Finnországban, nem akármi, meg az, fog fogunk lakni, másodlagos címünk egy, egy, egy, egy, egy magyar ismerős címre, és is beadtuk a 12-keleti polgármesteri hivatalba, majd elégedetten távoztunk uh, ezzel Finnországban. Ez lett egy pár hónap, és én nekem szólt kéni ismerősem, hogy a feleségem TB t fizetjük-e, vagy sem. Ami forint egy hónap tehát el egy drámai pénz. Eljutott egy levelet a. a, a a, a budapesti kollégától, hogy fizetik az már Mária pénzét, semmi válasz. Nem jött azt, hogy olyan egy olyan telefonhívás, hogy ezért nem foglalkoznak az én nevemen ö, lévő házas is fizetik. Én megnyugodtam elég. Hát én is megnyugodtam volna. Volt egy papír a kezünkben, amit bejelentkeztünk, megadtuk a posti címünket, tudtuk, hogy az Unióban ez pont elég. Majd pedig vállalkoztunk el, év, Egyszer csak hazöltünk és itt, itt a végülállítók vártak, gyakorlatilag a kapu van. Hogy hol a TB befizetés négy év volt, ő, ők ezt amelyet. Egy olyan címre küldték a levelet, ami nem létezett, amit a postás mindig visszavitt. A postás tudta, hogy nem vagyunk otthon, hogy lakás már végben mi lakjuk. És, és persze senki se fizette. Nyilván hivatkoztam, ami mi állton kizölt a arra, hogy a postás, ugye pontosan. írta meg az őrkény, ugye ez, ez az az novella, ahol ugye ül az ember a portás és azt mondják, hogy egy György, azt mondja negyedik emelet kettő, és azt, azt mondják, Odze György, azt mondja, hatodik emelet három, és egyik nap azt mondja, hogy mindannyian a nagy büdös semmiből jövünk, és oda is megyünk vissza. Figyelj, ez, ez, ez kész, ez. Figyelj, anyám ugye meghalt, annak rendje és módja szerint nem kellett volna tennie, nem le Anyám hiányérzete az egy olyan dolog, mint amikor az embernek fantad, hogy, hogy hiányzik. Nem, nem, nem biztos, hogy föl akarnék hozzá menni, de kikérem magamnak, hogy nem él. Tehát minden vasárnap elmennék hozzá, és megebédelnék nála. Minden vasárnap összerúgnám vele a port. A lányom emleget, hogy felborítanám az asztalt, mert az asztalt is felborítottam. Olyat nem csináltam sokszor, egyszer nem is gondolnám, hogy megismétlem. És akkor küldött, képzeld el a t talán a t nem tudom, most ők foglalkoznak el izével, telefonnal, annyi cégnév van mint a nyavaja, és küldtek nekem egy levelet, teljesen oda voltam is vissza, hogy az én édesanyámnak talán 3000 vagy 3500 forintos tartozása van, de miután meghalt, ők rám bízzák, hogy én ezek után ezt ki akarom-e fizetni, vagy sem, hanem talán nem fizetném ki, ők ezt tudomásul veszik, és semmilyen bírósági eljárás nem indítanak. El voltam képedve. Én is el vagyok képedve. El vagyok képedve. Igen. Igen. Most mesélte a 18. keleti polgármester, nagyon röviden fogom bázolni neked a helyzetet, van egy óriási átmérőjű körforgalom, tehát van egy óriási átmérőjű tér, köralakú tér, ahol eddig szembe ment a forgalom, és most kitalálták, hogy klasszikus körforgalom lesz. A BKV Ugyanakkor arra való hivatkozásról, hogy ezen az óriási átmérőjű téren, hogyha ezt az óriási átmérőjű teret végkel menni a busznak, az nagyon jelentős gázolajfogyasztással jár, kitalálta azt, hogy a kör bizonyos cikkejében kialakítanak úgy egy busávot, hogy az szembe megy a forgalommal, és erről senkit nem értesítettek, és ezáltal egy olyan helyzetet idéztek elő, amit szegény örkény István elfelejtett megírni. Ez többeknél kivette a biztosítékot, hozzátéve a polgármestert, és tegnap megváltoztatták a helyzetet. Tudod, hogy hányan mennyi idő alatt? Nem. Kuszan másfél óral. Igen. Tehát én, ha miniszterelnök lennék, vagy polgármester, valószínűleg. Tehát én azt gondolom, hogy akkor jönnék rá, hogy felesleges, amikor azt gondolnám, hogy bizonyos dolgokat meg lehet oldani két perc alatt egyedül. És amikor azt mondja nekem az Odze Gyöngy nevezetű főkomornyékom, hogy fialelvtárs, itt vannak az emberek, és azt mondom, hányan vannak Odze Elvtárs? Huszan. Akkor azt mondom, Odze Elvtárs, ezt a másfél órát még itt letöltsük, aztán én lebondok. Nem megy. Ami nem megy, azt már nem kell erőt. Most ennek az oka? Nem tudom, ezt fogalmam. Én most, én ilyen példától mondok, ezt a finn tapasztalataim, vagy Finországban, a végsőkig, de a csontházig, de van egyszerűsítve a Olyan mértékig, hogy... De nem tudom, szerintem ez nálunk így van rendjén. Tehát én azt gondolom, hogy az a baj, hogy nekünk van egy olyan gondolatunk, hogy hogyan lehetne másképp. Miért kéne, hogy ez másféleképpen legyen? A Szicsász is 10 órától két percig tarthatott. Akkor miért pont ez lenne más? De mégis ez? Hogy hol Szerintem a szüleinkben van a hiba, akik valamiért ezt belénk nevelték. Úgyhogy ide fogom rendelni apámat, és közlöm be, hogy ez nincs. Ha, ha te most ezzel elkezdesz. nekem olyan mondás mondásom a családban, az, hogy uh, még egy egyszerűen kicsik voltan, azt mondtam, és volt ez a földgömb a na most nézzel a földgömbre, itt élünk mi. E itt, itt, ez Magyarország. Minden más szeretnél, hogy működik más valami. Csak egy példát ebben az, aki elhassni Mennyi időt van, vagy úgy is szólsz. Mikor Finországban megvettem az első autómat, belültem a szervizben, egy gyönyörű új de be, beszívtam az illatát, ami, mint tudjuk, semmilyen sem hasonlítható, és elindultam vele. És félúton jutott eszem, hogy uram, a biztosítás. Hát megállt a szívvelésem, ami mondom, és gondosan. félhúzottam az autó, és, fél... és telefonáltam a kereskedőnek. Na mikor? Hát a biztosításom. Szóval mi a pa? karambol azzal se, hát ha a biztos... Ó, aztán igen intézzük hogy küldtem egy e-mailt a biztosítónak és vagy majd, majd e-mailben a szerződést magának ha, csak alá kell félkantani és visszaküldeni ennyi az egész. egy szelet a papírt nem használtak el de nyusz, nekem van egy kb. 25 éves történetem amit sose fogok elfelejteni Amerikában voltam, és azzal a bizalmatlansággal, ami nekem van, kérdezték a Grehandon, hogy én minden egyes csekkolásnál meg akarom -e nézni a holmiaimat. És én, amilyen fafej vagyok, majdnem más szóval éltem, mondtam, hogy igen. És hajnali két órakor albuquerque Körkiben nem néztem meg, így aztán ab, megnéztem, de nem szóltam, így aztán maradt a csomagom. Én aztán Dallas, Texasban tapasztaltam, hogy nekem egyáltalán nincs csomagom, és teljesen kétségbe estem, hogy mennyire estem kétségbe? Nagyon. Tízes skálán, szóval Oda mentem az officerhez, és mondtam, hogy hát ez a helyzet, és valószínűleg Albu Körkékben elfelejtettem azt, hogy o, izé, meg bizé, felhívták Abu kérdezték, hogy Mr. Fiala néven van-e ott valami backpack, mondták, hogy van, mondták, oké, okay, a következővel feladják. Én bennem meg ott volt a kisördök, pedig ez nagyon régen volt, akkor még én egy kifejezetten más ember voltam, talán jobb. Visszamentem Dallas, Texasba, ba a és mondtam, hogy ugye más officer volt, és mondtam, hogy aggódom, mert hogy én ott hagytam a csomagomat, és nem volt még meg az ideje, tehát amikor délután hatra kellett megérkezni a busznak, és ez négykor volt. Akkor felhívták Albu Körkit, ahol véletlenül ugyanaz az ember volt, mint akit felhívtak korábban, és mondták, hogy már egyszer érdeklődtek Mr. fialan éven egy backpackre, ő mondta, hogy feladják a következő busszal, ők feladták a következő busszal, miért érdeklődnek ez iránt még egyszer? Igen. És bennem azóta is megvan az, hogyha valami van, akkor úgy időnként úgy, úgy nézném úgy folyamatában. ez van a Kihajolni Veszélyes című film, talán Szikora, Amiben ugye úgy fejeződik be a a film, hogy lehet látni, hogy valószínűleg össze fog ütközni két vonat, mert egy ilyen, egy ilyen asztalon lehet látni a fényeket, ahogy közelítenek. Most ettől eltekintve, én nagyjából így szeretném nyomon követni mindent, hogy lássam, hogy a dolgok haladnak, mert egyébként az a szent meggyőződésem, hogy nem haladnak. Nagyon jó, helyettem de pontosan így van. De ez, ha pedig hozzáteszek, hogy rendben mennek a dolgaid. És, mehet, tudom, és tudod mi abban, hogy alapvetően az ember utólag rájön arra, hogy rendben mennek a dolgok. Tehát, hogy alapvetően rendben mennek a dolgok. A bizalmatlanságommal én vagyok az, aki kárt teszek, mert én az elmúlt napokban tele vagyok problémával, meg mindennel, de ha azt kérdezed, hogy tízből hány oldódik meg, gyakorlatilag tíz, csak nem feltétlen abban az ütemben, ahogy én szeretném, mint hogy fel lehet tenni persze azt a kérdést, hogy muszáj-e ennek a tíz problémának lenni. Ma például a lakás felújítást végző emberrel egy nagyon súlyos beszélgetésem lesz, mert te mint hajdani kulturlény, mostani nyugdíjas, én mint lendő nyugdíjas mesélem neked, hogy képzeld el, oda toltak egy szekrényt, ahol nem volt, és ezért egy fantasztikus porszívót, amit tényleg fantasztikus, mint egy 15 centivel főjebb kellett helyezni. És sikerült úgy feljebb helyezni ezt a porszívót ezen a fa polcon, amin egyébként könyvek vannak, hogy úgy sikerült átfúrni a könyves polc falát, hogy közben a következő könyvet is hozzáfúrta a porszívóhoz. Oljási. Na most én ezt, na most szételezzük fel, hogy korábban én is így cselekedtem. De hát ugye azt feltételezne az ember, hogy a mesterember nem pontosan ugyanolyan fafej, mint a lakás tulajdonosa. És én azt próbálom elképzelni, hogy há József hogyan fog viszonyulni ez a történethez, és utána én majd mit fogok cselekedni. Uh, mert De meg fog oldódni. A folyamatban akkor? Köszönjük. Mert, mert utána nyúlni a folyamatban, jobban elmegyel látod neki, mit kérsz. Uh, nem volt, volt probléma, pontosan azt cselekedte, amit cselekednie kellett, csak egy kisebb csavart kellett volna beleraknia. Hát igen. Hiszen egyébként ránézésre lehetett látni, hogy ez a csavar körülbelül fél centivel hosszabb, mint amilyen széles a fa. És hát a mögötte lévő könyv, most meg nem mondom neked, hogy konkrétan micsoda, de a Vizsói Biblia is lehetne egyébként, vagy lehetne a Monaliza, így egy ilyen nagyon kedves kis lukat kapott a közepére. Igen, de én meg azt gondolom, hogy itt, itt van egy hasonló problémával eh, küzdöttem én is, amikor mi Finnországban próbáltuk meg a saját házunknak a felújítását megtervezni. És onda adtunk tanácsokat eh, a lányom útjának itt fog Budapest, mert szegény, ő, ő, ő járkárt felügyelni a emberkön, nem egy lányállom és fiatal lány számára. És olyan átalakításokat végzett, amiket én elmondott, hogy hol lesz a beállat, hol lesz a hálószoba, hol lesz stb. stb. stb. Egy csomó dologról nem beszéltünk, hogy egy mozdon milyen magas legyen. Ez egy, egy, egy, egy kritikus kérdés. Milyen? Jó, de zavartás van egy problémám, és utána megbeszéljük a holnap időpontot. Én szerintem Magyarország azért is gyarmat, és teljes mértékben fideses vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy egy nemzetállammal nem járhat el úgy a svéd Ikea, mint ahogy eljár. Önök Ikea megjelentést hallottak. A történet a következő. 8 óra 31, 25 van, 8 óra 32, 30-ra befejezem, de szerintem annyi se kell. Van valamilyen ágy. Megne hogy milyen ágy. Biztos van neki egy fantázia neve. Truncinpranzi pontyú Ezt a Truncinpranzi pontyút ezt már három éve árulják, de kiderült, hogy ezt nem rögzítik, valami különleges ágy, fölborul és nem tudom, az elmúlt 3512 év alatt ebbe vagy másba szívmegállásba meghaltak hárman. Nem lehetett egyértelműen kimutatni, hogy a truncimprantim kantinpantjó miatt, de minden esetre rossz hírét keltette az ágynak, ami közben baromi népszerű. Amivel eladtak 4 milliárd 612 ezer. Ezért Amerikában kaptak ehhez a vevők egy használati útmutatót, meg egy izét, amivel rögzíteni lehet. Magyarországon ugyanezt kérni kell. Milyen, milyen jó példa? Hát arra, hogy én kikérem magamnak azt, hogy amit Amerikában automatikusan odaadnak, azt Magyarországon kérni kell. Hogy jön ehhez az IKEA? Takarodjon ki az országból! Kikére magamnak! Hogy mert engem megkülönböztetni az amerikaiakhoz képest? Miért kell nekem azt kérnem, amit az amerikaiak megkapnak automatikusan? mondja meg ott ja, Hát holnap megmondom, <gül> és holnap még egy drámaibb történetet történetel kezdjük el jó? Jó, de én teljesen egyetértek a Fideszes elvtársakkal, akkor, amikor azt mondják, hogy ez egy olyan dolog, akkor legyen minden CBA, kicsit olyan izé, meg bizé, de nem tesz különbséget amerikai és magyar bevőkös. Igen hát, igenis így voltunk, nem? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Nem kell nekünk IKEA. Semmi nem kell. Legyen minden hazai. Holnap 8 óra 05? 8 óra 35? Melyik legyen? Ugyanis én kezdem egy történetet. Jó. 8 óra tökéletes. Melyik? 8 óra Igen. Értettem. Kérek engedélyt meghunyazkodni. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Mi az a fontos, amit fogsz most jelenteni? Nem fontos, csak át a mesélyedekes történetet, ami, ami történt velünk. Ez egy, egy, egy, egy furcsa orvosi eset, ha szabad elmondani. Figyelek. Na, azt történt, hogy a feleségemnek két éve volt egy ö, ö, csomcsontöréssel, miért egy elég, elég egy komplikált vűtőt, és elég komplikált utánkezelést igényel, nem tudom halottával történetől. Szombja főszig is szokták nevezni. Nagyszülőknek előszokott fordulni, de nekem még fiatal főszig. Azon vagyunk egy, egy praktikusan, de magam műtet nem volt abszolút komplikált, betettek egy implantátulat, és a felesége másnap, halvannak isteni eljárt már. Milyen helyzet Angliában ilyenkor? Kérdezem. Milyen helyzet Angliában? Igen, mit tették utána, ilyen műtetten Angliában. Honnan tudjam? Visszamegy az ember dolgozni. Ja, de szó sicsó, ez egy hat hónapos... Ö, ö, akkor a tudom, krikettezik. Fogalmam sincs, mi van Angliában? A történik, hogy ki a lakásod a két szakember, és megjegy a lakás, alkalmas-e arra, hogy te a műtétből felépüljél? alkalmas -e az ágy, alkalmas-e a mosdó, alkalmas-e az uhanyozó, alkalmas-e a lépcső, föl fölkemened, lekelmened, alkalmas-e, akkor körüljél, hogy te ott, ott Ez van Angliában. És ez fizeti persze az ottani OF vagy tudom, hogy hívják tévé. Nálunk azon, hogy azt mondják, hogy odzeúr, vagy te mondod, odzeáltás, hát házi oldja meg a felesége felépülését. Ez most egyébként az IKEA ágyhoz van kapcsolva, mint történet? Hát az lehetne, tehát mi ágyunk roppant alacsonyan van amiről sokkal kombinált felállni, arról, leülni, se a többi se. csak azt kérdezem tőled, hogy most akkor mi arról beszélgetünk, hogy milyen kár, hogy nálunk nem így van. Igen, arról pontosan. Nem, arról beszélünk, hogy jó, or, orvosi ellátásnak... Mondok. De nem csak az orvosi ellátással van, így, hát számtalan dolga van, így most nekem hirtelen a gerendainak a fia jutott eszembe, aki valami nagyon elvetemült fickó volt egy idejében, egy, az élet egy idejében, amikor Svédországban éltve ingázott az elvált szülei között, és akkor kint tanulhatott magyarul, vagy kellett neki tanulni magyarul, és ez a kamaszkorának az elég élénk perigudusát élő fiatalember elé állítottak különböző magyar tanárokat, és neki kellett választani, és mesélte a gerenda, hogy hát miközben ott tobzódott a svéd jóléti állam, a fia látható módon az egésztől nem volt meghatódva. Ez egy másik ország más problémákkal. Az én gyerekem gyerekének a gyerekének nem lesznek ilyen problémái. Most egyébként hogy a világ egyébként talált magának új problémákat, végképp nem gondolom, hogy ilyen problémákkal fog valamikor, vagy ilyen gondokkal fog küzdködni ez az ország a közeljövőben. Miért mesélted ezt el? Ja, de pillanat, mert tűnik amit én az IKEA-ról meséltem, az, az egy más történet, mert ugye az IKEA-nál egyszerűen arról van szó, hogy ami Amerikában jár, azt nekünk kérnünk kell. Na, most pont erre meséltem el neked ezt a történetet. És még előttemes, ugyan, ugyan ennek az esetek a, a kapcsán. Ha ilyen műtétet valaki végigél, akkor a kórházban a zárójárat ismeré adnak, adnak ö, ö, neki az autójára egy ilyen mozgássérült illazást, ami hat hónapi érvényes. Figyelj, ebben elveszhetünk, de ebben az esetben... El, el fogunk oda jutni, hogy az emberi méltóságnak számtalan eleméről Magyarországon a születésed pillanatában lemondhatsz, illetőleg, ha nem mondasz le róla, fáradté, fáradtságos életet fogsz élni annak érdekében, hogy azt a méltóságodat megtartsad, amely méltóságot máshol ábu tisztelnek, és ennek következtében nem kell rá vigyázni. Egy azért be így van, én nekem ezért jön rám legjelenté orbitális fáradtság néha, hogy elé nézek az, annak a napnak, amit ennek érdekében vékeli, nem. Most ezt ez. Nem lehet könnyű életed. Komolyra sikerült a de, de, de, nem, lehet, nem lehet könnyű életed így. Hello. Mondom, nem lehet könnyű életed így. Nem, nem, nem. Nem is könnyű, de az ember, ez nem egy olyan személyiség, hogy.. És te, te is ilyen vagy, mert te rengeteg dolgítás ki, a, a, ahogy láttam a. A, a televízióban. Én, rádióban ha, ha, ha, ha képes, hogy belemenni olyan, olyan dolgokban, amilyen te magad látod, hogy reménytelen. Nem gondolom, hogy reménytelen. Én először is azt látom e, hihetetlen felforgatott életet élek, de nem panaszkodom. Nem, nem jött rosszul ez a felforgatott élet, hogy e, az a méltóság, amiről beszélünk, az nagyon sok helyen hiányzik. Az élet valamilyen módon és aztán valamiért ezt lehet törölni vagy bővebben ki kéne tudni fejteni mégis működik. Mondok neked egy konkrét példát. Tegnap ültem egy ugye mert ellopták a lányom telefonját, és úgy gondoltam, hogy mielőtt a lányom adott esetben egyszer kapna egy másik telefont, vagy bármi, meg kell tennünk mindazt, amit egy ilyen szituációban kell. Itt be kell jelenteni a rendőrségen, akkor is, hogyha egyébként meleg van, meg órákat kerülni. Ö, órákat ültünk, a, a protekcióban annyiban merült ki, hogy nem ültünk ott fél napot, csak negyedet egy bűnügyi technikus került elő, aki a büdös életben nem csinált még ilyet, és az egész szituációnak, ami létrejött ott a pincében, volt egy olyan flaster hangulata, amitől az egész feloldódott, miközben az a méltóság, amiről beszélünk, a legelején sértve volt, aztán megszületett egy másfajta méltóság, egy ilyen pesti méltóság, egy ilyen kicsit horpat, egy ilyen kicsit büdös, olyan, amilyen a miénk. De ha azt kérdezed, hogy én most emiatt panaszkodni fogok-e? Több okból nem teszem, és most ezt a több okot nem sorolom fel. Ha azt a méltóságot igényled, amiről beszélsz, nagy valószínűséggel Angliában kell élned. Um, jó, de akkor csak azért a esetem el, mert ezek a dolgok nem nagy nem ügyek. Ezek a dolgok nem kerülnek sok pénzbe, nem kerülnek sok erőfeszítésbe kiadni. Valami, hogy ott működtek akkor. Ne felejtsd el Horváth Ágnes, aki ugye az egészségügyi reformot megfogta e, a trezorok mentén, ami szerintem nem volt hülyeség. Mégis sokan azt mondták ugye, hogy nem ez a legfontosabb. Édesanyám tavaly halt meg, e, átment meg annyi olyan stádiumon, amin én nem szívesen mennék keresztül, de ez most nem kívánság műsor. E, a betegség tipikusan olyan dolog, amiről te beszélsz, az öregség is, meg az öregség is, betegség, ezt nem tudom még, de láttam közelről egy olyan elem, amit valószínűleg a világ bármely részén nehéz méltósággal tűrni. Nálunk az egészség szolgáltatásának sajátosságai miatt, és most EU-fémisztokosan fogalmaztam, végképp nagyon nehéz lett. Jó, csak azért esetem elmeked, mert szóba került ö, egy nap az En, en, ennek, a, ennek a légkör, ennek a méltóságnak a, a légkör, és azért eszem el neked, hogy ha én most nem róla van speciálisan a szüleimről, ha be kellett menni a tanácsba, vagy be kellett hivatalba, a görcs, hogy mit fognak nekik ott mondani, vagy kezelni, én, én bennem ez már nincs meg. Hát én már úgy jövök hivatalom, hogy tudom, hogy mi a dolga, mit fogok én mondani, ők mit fogok mondani, mit fognak csinálni, stb. stb. stb. Azt tudom, hogy ahogy a, inkább azt mondom el neked, én is sokat éltem külföldön, és is sokat éltem civilizáltabb országban, mint, a, mint Magyarország, vagy jobban szervezett országban. A magyaroknak rengeteg, rengeteg, rengeteg feleséges előfegyzés kell tenniük azért, hogy ügyeiket elintézzék. És most független a betegségtől, Uh, egyszerűen arról az, hogy benne sok esetben kérnek levelet, hogy postan adjunk fel levelet valat intézménynek. Majd azt válaszol, hogy 90 nap az intézmény is határidő, amit egy rákos be. Vagy Nem, de, de maradjunk az egészségügynél. Uh, én abszolút abszurdnak találom azt, hogy miközben nálunk elvileg nincs fizetős egészségügy uh, a, a kormány asszisztenciája mellett, eltűri, nem támogatja, néha úgy tűnik, mint a tiltanád, de nem elég hatékonyan. Párhuzamosan él ugyanazzal a személyzettel, ingyenes és fizetett egészségügy, ugyanazzal az orvossal, és aki megteheti, az utóbbit választja, miközben ez az orvos adott esetben az állami infrastruktúrát veszi igénybe, különböző vizsgálatokhoz. Ez egy olyan amoralitás, amelyen túlteszi magát beteg és orvos, annak az érdekében, hogy meggyógyuljon, és közben a hipokráteszi esküre magasan köp valamilyen szinten az az orvos, aki ezen a módon gyógyítja beteget. Hát meg, meg maga a hipokráteszi eskü is, bár azért egy, egy mese, hogy azt be kell tartani. Sőt, én, én oda teszem azt, hogy én, én nekem nagyon sok orvos ismerősöm van, aki szerződést kötöttek egy gyógyszergyárral. Ezt is tudod, gondolom, nem újdonsága. Tesz. hát Ők az hogy gyországot fel, a bavire a, a, a francia gyországot jár őket, uh, no, fi, felkéri finoman szó, hogy aztán... Jó, ez, ez, az, ez, az, ez azért moderát formában megy, tehát azért az én, ugye ez én apám orvos volt, az én környezetemben viszonylag sok orvos van, olyan orvos is, mint akiről te beszélsz, azért akinek etikája van, az nem üptre, ezt írja fel, miközben kétségtelen van egy nyomás rajta, már csak azért igen. is, mert jó. ezt a... a... Helyes, így, így helyes, igen. Tehát nem mondom, hogy, hogy a kis nyugdíjasokkal kitolnak itt vidéként az orvosok, de, de nyilván van, de van egy olyan, olyan nyomás, ez, ez a helyes szó rajtuk, hogy a hogy, hogy gyógyszergyár is Na de ezek mind, mind azt mondom, hogy ezek virági jelenségek egyébként, tehát ez, amiről a Persze lehet, hogy pont Anglia kivétel vagy, kivéte, vagy finnországban mindig kivétel minden alól, mert ott tényleg minden, minden korrektül megy, de, de, de, de, de a világ 130 országában nem megy korrektül. Tehát az a baj, semmi sem megy korrektül a világ 130 országában, és ez sajnos lehet, hogy sohasemben korrektül, nem? Beleértve oda, a... hogy mind a ketten tudjuk, hogy a korrektség... Figyelj, én egy 1942-ben épült békebeli házban lakom, ezt most felújítom, nem a házat, hanem az én lakásomat, és én meg voltam róla győződve, hogy ebben a lakásban a falak, azok 90 fokos szöget zárnak be. Kiderült, hogy nem, és teljesen csalódott vagyok. Isteni. Apukám arra tanított, hogy a 90 fok az Magyarországon csak elmélet belétet az Az a kérdés, hogy, hogy, hogy az ember ehhez, ha nem, ha nem tud rajta érdemben változtatni, mert mondjuk 88-ról megemeli 89-re, de általában ehhez is kevés az ember, akkor milyen szinten tud alkalmazkodni? De, különöm, te voltál az, aki nekem itt, itt elmesélt az, hogy mennyit mérgelődsz mégis a felújítókon, mennyit mérgelő akkor te is mérgelődsz dolgokon. Nem, én ezt nem állítom neked, hogy nem mérgelődöm, azon már túltettem magam, hogy lecövekeljek egy ilyen problémánál, és azt mondjam, hogy amíg ez nem oldódik meg, addig én nem megyek tovább, mert volt ilyen periódusom, nagyjából e, akkor most valahol e, 1213-nál járnék, tehát az aranybulla az még nem lenne meg. Mi az, ami most érdeleg jobban az a világban például? Most nem, figyelj, engem minden... Zav nem, nem, de most de tudok neked válaszolni. A helyzet az, hogy én mindig lecövek egy problémánál, de most olyan életet élek, hogy olyan sebesvízű patakban vagyok, hogy egész egyszerűen maga az élet sodorja el ezeket a problémákat, és mire az egyiknél legyökereznék, addigra maga a patak elvisz engem tovább, és már nem tudok azon. Akkor szerencsés ember vagy, mert nagyon sok embert viszont nem visz tovább a... Hát ez a mostani életperiódusom lehetséges, hogy ez élet. visszatérek meg a régi mederbe. Van, hogy itt mondok egy, egy ilyen példát neked. Az, hogy itt, itt, hogy itt van egy more benzinkút, ahol egy éve nem működik a a, a, a, a, a, a nyomásmérő. Egy évvel nem lehet a autógumik légimását megbírni. E, nem ez zavar. Ezt át egy másik megoldom. De az zavar, hogy azt mondja itt a főnök, hogy hát uram, nem kapunk hozzá alkatrészt. És belenyugszik. Ez, ez szokott van, de egy jobban. Tehát nem maga az van, hogy nem működik valamivel, az egész életünk olyan, hogy mindig valami nem működik benne. Akkor neked mondok mást, amiben működés, próbál... Működés, amiben működés, próbál... Működés, szukabb, hogy nem működik. Amiben próbál ez a mol... Van nekem egy kertészmérnök barátom, aki... Én nagyon bírom a kertészmérnököket, meg általában a természettel foglalkozókat, de Pégábort Gábort egészen kiválóan, olyan maga, mint a természet, az egész pacák olyan, mint a természet, és ahol én lakom, ott van egy ilyen egészen szuper mólkút, aminek a külsejét ilyen muhával borították, ennek van valami neve, de nem akarok hülyeséget mondani. Ez a muha, ez úgy van kitalálva, vagy úgy lenne kitalálva, hogy ezt egyszer oda fölrakják, nem kis pénzért, és aztán maga a természet gondoskodik róla, amikor esik, akkor, akkor megkapja a csapadékot, amikor pedig süt a nap, akkor süti a nap. Igen ám, de Magyarországon vagy a természeti körülmények miatt, vagy azért, mert rosszul csinálták, ennek a mulkútnak az oldalát már legalább négyszer kicserélték, mert az a moha, amit oda fölraktak, az vagy elrohat, vagy elszáradt. Ehhez képest nem azt a megoldást választották, hogy vagy megcsinálják úgy, hogy ez működjön, vagy pedig egész egyszer leszedik onnan ezt a mohát, mert tudomásul veszik, hogy ez nem megy, hanem visszarakták megint, beleértve, hogy azt gondolom, vagy csak feltételezni tudom, hogy különösebb módszert nem változtattak, tehát valószínűleg ennek a mohának ugyanaz a sorsra ugyanarra a sorsra jut, mint az előző és a mól pénzt paripát fegyvert nem kimélve itt a budai Júri közönség kedvéért urizál ezzel az oldalfallal aminek egyébként sem értel ezt a pénzt köthetnék arra, hogy Balatonfüredet megjavítsák a nyomásmérőt el egy másik érdekes példát, el, hogy mi Ki volt Denszki Gábor annak idején Pekingben, mint polgármester? És beültettem be, be, be, be az autómba, és végig mentünk egy úton. Elég hosszan mentünk, végigmentünk minden út legalább 20 km, 20 km mentünk. Megálltunk, mondom, nem tűnt fel önnek most semmi? semmi. Szóval egyetlen csatorna fedél, nem volt senki emelkedve, se, se lesüljelve. Se nem mozgott. Mely átható legjobb 500-500, ha nem több, több csata. Itt, itt végig megy valaki Balatonföldben, Tiszána Budapesten Budapest utcán, azt érzi, hogy minden 5 egy csatornát Vagy föl vagy lejjebb van, vagy alacsonyabb, vagy laza, igaz? Jó, mondom, János? Többé-kevésbé. Többé-kevésbé. Többé De miért van ez? Azért, mert aztán berevény írta, vagy nem tud, ez egy ilyen eszpresszó. Mert? Ez egy ilyen eszpresszó. Ez úgy működik, hogy ennek van egy technikára, ezt kialakították meg, ez, hogy hogy lehet megcsinálni ez, ennek ezt egész dolgot. Bár... Figyelj, megnézed az indexet, azt írják rajta, hogy a fonódó villamosod, mintán délután nagyon meleg van, négykor kezdenek el kopácsolni, és kírik a nézőknek, vagy az otlakuknak az elnézését a BKK-nál, de hát értsék meg, hogy délután nagyon meleg. Hát én konkrétan azt gondolom, hogy ezek elmebetegek, miközben nyilvánvalóan ilyet nem szabad mondani, mert a szó orvos értelmében nem elmebetegek, de ez valószínűleg Angliában nem lehetne megtenni. Magyarországon meg lehet tenni. Ez egy ilyen... Annak idején talán a Léderer Károly, ha jól mondom, a nevét az M1-es autópálya, a koncesziós autópálya társának a vezetőjével beszélgettem különböző dolgokról, és azt mondta nekem, azóta már ez egy viszonylag ismert fogalom, Azt mondta, Fiala, Magyarországon ez országkockázat. Belejár. Ide jössz, akkor ezzel együtt jár ez. Ez nagyon jó szó egyébként. Ez országkockázat. Maláriát nem fogsz kapni, de négykor kopácsolni fognak. Igen. Ez felse így van egyébként. Ez, ez jogos, de, de a, én mindig azt gondolom, hogy ha az ember el is jár a világban, azt hogy bársor meg tudják oldani ártunk lennézett országok, például a Finnek, aki mindig, mindig butánok tartunk, meg, meg, meg nem elég kreatívak, akkor azt mondom, hogy ezt itt is meg lehet csinálni, és ha rámész egy csatornat és utána a defektet kapszok, azt mondja, hogy mi nem kerültek ki. És ez nem országhoz kell, ez egy mentalitási probléma szerintem Magyarországon, hogy le, legyintünk dolgokra, hogy ez így van, ez így fog maradni, ezen nem tudunk változtatni, Apró dolgok, de a munkahelyet te mondta el nekem tegnap ezt a polgármet a esetét, ugye? Igen. Aki 20 perc alatt meg tud ö, ö, ö, megoldott egy problémát. Nem 20 perc, másfél óra alatt oldották meg 20 perszor. Jó, már igen, de fogta magát, és megoldotta. Én nekem az a gondolom, hogy ebben az országban rengeteg az okos ember, rengeteg az idolja, de a megoldási készségünk a most neki állítja. Ugye erre nem fog tudni neked mit mondani, én nagyjából egy malomba nevezünk. De én ugyanezzel a polgármesterrel, neve Ugi Attila, én mindenkivel szoros kapcsolatot tartok, mert nem nagyon tudok nagy távolságból emberekkel rendszeresen jó beszélgetni. Ezek együttműködési kapcsolatok, vagy a rádió prosperál általa belőle, vagy én, és ezért fontos a személyes kapcsolat, egyáltalán magából a személyes kapcsolat által jön létre. És időnként nem harulási módján, végig megyünk a kerületen is egyszer fogtam magam, és ültem az autóban, és kérdeztem, hogy ez a föltúrás miért van? Az a föltúrás miért van? Egész egyszeren azzal szembesült a polgármester, és ezzel te is így vagy. Hozzá szokik a szemünk egy csomó dologhoz. Nem kérdezzük meg azt, hogy ez itt miért van. Hozzátéve, hogyha egyébként megtudnánk, hogy miért van, ha arra koncentrálunk, van 850 ezer más dolog, akkor arra nem koncentrálunk. Tehát az, hogy a világ a normális kerékvágásában megy, arra azt tudom neked mondani, imárom már nagyon bölcs öreg emberként, hogy, vagy csak öreg emberként, hogy, hogy, hogy, hogy ott zelvtárs, az a helyzet, hogy különböző normalitások vannak. Tehát van a fejünkben egy normalitás, és van egy világban létező normalitás, és egy bölcs ember képes kvadrálni a világ normalitása felé, ha egyébként a magában megfogalmazott normalitást képtelen megvalósítani. Jó, most teljesen, abszolút elfogadom. Mert, hát, mert az a helyzet, hogy én tegnap előtt kint voltam a szigeten, és a tömegközlekedés aznap fejreállt, és az emberek mégis léteztek. Tehát ez az ország, ez egyebek között azáltal él, és úgy virul, hogy ezeket a dolgokat, tehát tudod, ahogy a romokon nő a növény. Lesz. Vagy ahogy az aszfaltot föltöri a növény, ha azon van egy repedés. Itt így élnek az emberek, így éltek az emberek, és hogy van bennünk egy vágy az angol gyep iránt. Én most nem fogok avval előjönni, hogyha angol gyep lenne, mi azt unnánk, mert ilyen hülyeségeket nem mondok. Még egy dolog van, ami neked nagyon fog tetszeni. Uh, Lakatos István, aki egy uh, igen magas beosztású anyagi helyzetét tekintve, igen jól szituált ember, talán ő fogalmazta meg évekkel ezelőtt, több mint tíz évvel ezelőtt ez egy 15 éves rádióműsor, ugye az én éjszakai váltottam erre a reggeli rádióműsorra, és ő vagy talán más, ebből a szempontból közömbös, de talán a fókusz fogalmazott úgy hogy ezt a műsort az emberek azért hallgatják mert lelkismeretfordulásuk van mert nem úgy dolgoznak és nem úgy léteznek mint ahogy egyébként szeretnék, meghallgatják ezt a rádioműsort, elzárják a rádiót, majd csinálják azt, ami miatt egyébként elkismert foglalásuk volt. Érdekes. De de, de ez is jogos, azt mondom. Igen, tetszint nem, én, én ezt az ellentmondást, én, én egyetlen egy dolgot, egy, dolog, egy dologról leálltam. Tehát nem, nem kenek mindenkit a falhoz, amiatt, hogyha nem annak megfelelően viselkedik, ahogy egyébként gondolkodik, talán azért, mert az évek folyamán megengedőbb lettem, vagy puhább lettem, már nem vagyok dalnok jenő. De, de természetesen az elvárás, az ott van bennem, és egy jó dolgot tudok neked mondani az elvtárs, hogy azért az emberekben, akikhez legalábbis én beszélek, az az elvárásrendszer, ami benned és bennem él, osztatlanul ott van bennük. Az egy másik kérdés, hogy mit tudnak, vagy mit képesek tenni annak érdekében, hogy az megvalósuljon. Igen, teljesen igazadom. Én is így Inkább arról van szó, hogy az évek múltával ennek az intenzitása csökken, de nem múlik el. Tehát amikor beszélsz róla, tudják, hogy mi van. Legfeljebb azt mondják, hogy fialáltás, erről felesleges beszélni, beszéljünk ennél praktikusabb dolgokról. Azért is igazad van, mert most hétfégi volt egy eset, amik én annak amikor uh, a ginázsba jártam, Arany János nagyon megvetettem, amiért ezt a teljesen uh, félállok és letől. Igen, igen, igen. Ugye, hogy volt, gyá Itt történt előttünk egy eset, itt állunk egy szomos utcán, kiszállt egy fiatal apa autóból, a, fiút, a fiú dohányzott, és eldobta itt a itt a, a járdán. Már emelkedtem, hogy szóljak, szóljak neki. De a lányom azt mondja, hogy papa egy nem a a színvonalad. Akkor hadd meséljük neked, ma zárásképp egy történetet, Jó. és aztán holnap folytatjuk, hogy mennyire világ, hogy a, kerek, hogy a világ mennyire kerek. Úgy anyám fogta magát, és tavaly novemberben úgy döntött, hogy felmegy apámhoz. Anyám egy elviselhetetlen ember volt, de akkor is az anyám volt, és amióta meghalt, azóta kicsit elviselhetetlen, elviselhetetlenebb, de egyre jobban érzem, hogy az anyám volt. Jó. És mindenhol reklamált. Tehát mindenhol az anyám az volt, aki mindenhol reklamált, ráadásul az anyám volt az, akinek száz esetben 99-szer igaza volt. Anyám volt az, aki úgy tudta elmondani a dolgait, hogy az ember tudta, hogy igaza van, de valami olyan antipatikus és olyan, olyan ellenszenves módon adta elő, hogy az ember már az első pillanatban azt mondta, hogy hova lehetne tenni ezt az embert, mert ezt nem lehet elviselni, akkor is, hogy, akkor is közben igaza volt. Az anyám minden számlákat megreklamált, a gázművekkel perlekedett, az árammal nem volt olyan közszolgáltató, akivel ne perlekedett volna, és eladtam a lakást a halála után, volt, ahol én intéztem ezeket az átírásokat, és volt olyan, még egyszer köszönöm Eng Gabinak, aki amikor átiratta a saját nevükre az órát, akkor ő beszélt a szolgáltatókkal. Ott volt azt hiszem a gázműveknél, és mondta azt, hogy hát átiratnál az órát, és akkor kérdezték, hogy mi van a fialannénével, mondjuk hogy ezt az egész nénit utálom, de rendben van, azt kérdezik, hogy mi a meghalt csak azt mondták, hogy ó, pedig milyen jó kuncsat volt, miközben a milyen jó kuncsat volt, azon azt kellett érteni, hogy az anyám mindenhol beperelte őket, mindenhol nyert, de ezek szerint volt neki kóvedje a gázművek előtt, de ugyanez volt a jupi színél, képzeld, a jupi színél lemondtam, és akkor azt mondták nekem, hogy hát nem hallhatott meg novemberben, amikor még decemberben is itt van a számítógépen egy 13 reklamációja volt, amit ki kellett vizsgálni, és abból 12szer igaza volt, az lehetetlen decemberben már nem élt. Mire mondták, igaza van, ez 2013-ban volt. Figyelj! Innen folytatjuk holnap ugyanebben az időben. holnapot hagyjuk ki, mert... Akkor kiadjuk, hívlak téged, el kell, hogy köszönjük. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.